3. A külső és belső magatartás kölcsönhatása. Az eredményes élet lelki eredete mindenkor kettős természetű, külső és belső részre tagozódik. A követendő módszer tehát egyenlő súlyt fektet belső világunk és külső magatartásunk képzésére. Az akarat, összpontosító képesség, képzelőerő Karakterológiai ismeretek az önanalízis és szimbólumfejtés tehetségének fejlesztését éppoly fontosnak tartja, mint bizonyos feltételek betartását a külső viselkedésben. Mert szavaink, mozdulataink mind önkéntelen rítusok, amelyek erőket indítanak el, különféle hatásokat provokálnak környezetünkből, s végül visszahatnak ránk. Ha összehasonlítunk egymással két embert, akik közül az egyik az életnek úgynevezett főszereplője, vagyis kreatív, lendületes, akcióiban sikeres és népszerű, a másik pedig árnyékban járó, önbizalomhiánytól kínzott, tipikusan pehes karakter, látni fogjuk, hogy a kettő felépítésében, általános viselkedésében milyen mélyreható különbségek mutatkoznak. A pehes ember folytonosan siránkozik, panaszkodik, régi sérelmeit beszéli. Sértődöttsége esetleg oly mély, hogy fuldokolva magában tartja-e tartalmat, de gondolatai medrét színültig tölti vele. Arc kifejezése, testtartása, minden pórusa ezt az atmoszférát árasztja. Ha valamit elmond, előadását pessimista megjegyzésekkel tarkítja. Rendszerint feltételes módban beszél, ott, ahol határozottságra és lendületre volna szükség. Ha esetleg... Azt hiszem, amennyiben lehetséges volna, úgy talán... Bár nem vagyok biztos benne. Várjunk? Én nem tudom. Hát ha... Ezek a kedvenc kifejezései. A szerencsés ember derűs és határozott. Soha nem panaszkodik. Akkor sem síránkozik, ha valamilyen csapás éri. Bajai recsitálásával nem terhelít tehetetlen környezetét, mert ösztönösen tudja, hogy ebben nincs semmi konstruktív. Ha problémáját valakivel megbeszéli, olyan embert választ, akiben megvannak a segítség feltételei. Mert a szolidaritás az emberi együttélés alapja. Senki sem maradhat teljesen önmagába zártan. Élete bizonyos pillanataiban feltétlenül szüksége van megnyilatkozásra és olyan inspirációkra, amelyeket csak egy másfajta, saját egyéniségét kiegészítő lénytől kaphat. A sikeres ember ezt a szolgálatot egyedül attól kívánja, aki nyújtani tudja. A panasz a minden életjelenségre rávetített kedvetlenség, sérelmeink kántálása olyan koldushoz tesz bennünket hasonlóvá, aki siető, begombolkozott emberekhez szegődik az utcán, és türelmetlenül odavetett alamizsnákból próbálja összehozni szükségleteit. A kicsavart tagokkal, szenvedéstől eltorzult arccal az utcasarkon némán vonagló koldus szintén nem maradt többet nyomorúságos filléreknél, amelyek legfeljebb napi tengődését fedezik, de állapotán, helyzetén egyáltalán nem változtatnak. Ez a magatartás a kívülállókból még sohasem váltott ki olyan döntő akciót, amely a koldust kivételes pozícióba emelte volna. Az attitűd maga a sors, tehát. A rítus, amelyel ezt az életformát idézzük, a magunkévá tesszük. A szerencsés ember állító módban beszél. Olyan célokat tűz ki, amelyeket elérhet, ha megteszi érte a szükséges erőfeszítéseket. És ő tudja, hogy megteszi. Bizakodása nem irreális optimizmus, hanem meggyőződés, hogy ideájainak megvalósítása a legnagyobb mértékben tőle függ. A pehes ember mindenben halogató taktikával él. Szereti megvárni, mit cselekszenek mások, mielőtt ő tenne valamit. Ha végül is akcióra kerül sor, akkor nehézkes, a részleteket firtatja, Idejét és erejét aprólékos, aggályos gondolatokra pazarolja. Mindig elkésik, vagy túl korán érkezik. A szerencsés ember nem odáz el semmit. Tennivalóit, amint felmerülnek, elintézi. Nem vár mások példájára, hanem cselekszik. Munkájánál nem veszteget időt aprólékos pepecseléssel, hanem nagyvonalúan dolgozik. A részletek lebonyolítására Csodálatosképpen mindig talál megfelelő segítő társakat. Természetesen pontos, jókor érkezik. Meglepő érzékkel választja ki az alkalmakat. Társaságát keresik, egyengetik az útját. Puszta atmoszférája, készsége és aktivitása támogatókat idéz. Mindig ad, pozitív erőket áraszt, vonz, leköt és meggyőz. Tehát kap barátságot, Érdeklődést, jó akaratot. A típusok meghatározása persze nem ilyen merev. A két véglet között a variációk óriási skálája húzódik. Figyelemmel kell lennünk arra is, hogy a szerencsés, sikeres ember gyakran egyáltalán nem boldog, s főként nem harmonikus. E fogalmakat ezért mindig magasabb értelmükben használjuk. Aki csak színlel, ügyeskedik, minden gesztusával saját önző érdekét szolgálja, s belül csupa rideg könyörtelenség, kabzsiság, az átmeneti sikereit is belső zűrzavar, bosszúságok, szorongások között éli át, s külső elbukása épp oly biztos, mint pszichikai összeomlása. Siker az, ha valaki önmagát is meggyőzi, felemeli, átvilágítja, mi alatt konstruktív célja felé törekszik. Szerencse az, ha valami népszerű ideál, kreatív szolgálata közben másoknak is adni képes. Nem csak vezetékké lesz, hanem gyűjtő medencévé is válik, színültik-telik gyógyító, megújító erőkkel. Nincs ennél nagyobb karrier és örökértékűbb gazdagság. A kérdésre, hogy vajon az is pozitív emberré válhat-e ilyen értelemben, aki eddig részben vagy egészen a negatív irány szenvedője volt, a válasz igen, a mindennapi életben alkalmazott mágia által.